ובוודאי בעת עלייה ברוחניות צריך גם להישמר מגאות ומריבוי או. ובעת ירידה רוחנית או גשמית צריך להישמר ולהיזהר מאוד מעצבות ומייאוש ולהתחזק בשמחה. בגשמיות כמובן בליקוטי מוהרן על הפסוק בצר חבת לי. וברוחניות כמובן בליקוטי מוהרן בתורה הזמר אל בעודי. וגם להתחזק תמיד בביטחון ובתקווה אמיתיים לאשר מטבח.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 השם יתבהח ישמרהו שלא ינזק במשך השנה כולה מן הרעמים. וכפי המבואר בליקוטי מורן חלק שני בתורה תיקון תוכחה. ששופר מרמז על לימוד הדעת מצדיק האמת, נלמד מכאן, שכאשר שומע את לימוד הדעת מצדיק ומראה שמיים אמיתי, מתגבר לקיים כפי הביאור בלימוד הנ"ל. וצריך לפתוח שהשם יתבהח ישמרהו מכל מיני היזק ומכל מיני איסורים, כפי המבואר למעלה לעניין שופר.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 ולהתחזק בקיום כמובן בלימוד הנזקה למעלה. ועל ידי זה יתעורר בוודאי לשמוע תקיעת שופע בראש השנה בריאת שמיים כראוי, ויזכה לכל התיקונים ולכל הטובות שנעשים על ידי תקיעת שופע בראש השנה באמת כראוי. ג. על ידי מצוות תקיעת שופע בריאת שמיים כראוי, נמתקים עדינים. היינו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 היינו שזוכין להגדיל כל יום מהחיים בקדושה ודעת אמיתית יותר מן היום הקודם, שזה עיקר אריכות ימים. כמובא בליקוטי מראן חלק א' בתורה פתח רבי שמעון. וזוכין לעשירות גדולה דקדושה, היינו למידה הטובה של שמח בחלקו, שזה עיקר עשירות, כמובא במסכת אבות, איזהו השיר השמח בחלקו. ולפעמים גם זוכה לעשירות ממש. ועל ידי השירות דה קדושה זוכין להתבוננות גדולה בתורה הקדושה. היינו שזוכין לדעת גדולה להבין בורים ופירושים רבים אמיתיים בתורה הנחוצים ליראת השם ולקיום התורה. שזה יסוד היהדות לכל התיקונים המנויים בסעיף זה. כל זה זוכין על ידי תקיעת שופע בראש השנה אצל צדיקי אמת. על ידי לימודי הדעת מצדיקי אמת לעשות ולקיים.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 שלא כלצים וקלי הדעת המתלוצצים מחמנה לצלן מתקיעת שופר. כי על ידי כל מין כל שופר, נעשים תיקונים שנים באדם, שהם נחוצים מאוד לתיקון נפשו, כמובא בסעיף זה. י. בראש השנה צריך להתחזק מאוד, להתפלל בכוח רב ובהתעוררות רבה. וכל אדם צריך לקשר תפילתו לצדיק האמת, שהוא בעל כוח שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין. ושצריך להתפלל בראש שנה. ועל ידי התפילה בבחינת דין זוכה צדיק האמת להוציא מן הסיטרא אחרא את כל החיות שבלעה מקדושת ישראל. כי עקב תפילת צדיק האמת, שהוא בעל כוח גדול, מוכרחת הסיטרא אחרא להשיב את כל התפילות, הרחמנות והדעת שבלעה מישראל. כמובן בליקוטי מרן חלק שני בתורה תיקו תוכחה. ועל ידי מתגיירים גרים, ואז מתגדל כבוד השם מטבח. והעדי הזה זוכים לנבואה ולאמונה אמיתית. מתבטלות האמונות הכוזבות, וזוכים להאמין בחידוש העולם. <coughs> אין בעבר אף שזוכים להאמין באמת בהשם מטבח, שהוא ברא את העולם מעין ליש ומנהיג את העולם בכלל, ואין בפרט להאמין בהשגחתו הפרטית המכוסה בדרך הטבע, מחמת הניסיון והבחירה. כמובא בכל ספרי אמת ובפרט בנקודי הלכות.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 כי צריך לדעת שאין לאף אחד שום שכל ושום חוכמה כלפיו יטבח. לכן צריך רק לבכות לפניו יטבח בתמימות ובפשיטות על התרחקותו ופגמיו, ועל ידי זה זוכה לאתרוג נאה. וככל שמתחזקים בבחינה של נער בוכה, היינו שבוכים לפני השם יטבח בתמימות ובפשיטות, כילד שאין בו חוכמה ושכל, כן זוכים לאתרוג נאה יותר. י"ב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 היינו מי שיש בו דעת תורה באמת, ירא שמיים אמיתי ומאמין בהשגחה פרטית כראוי, בלי שום חוכמות וחקירות. כי רק אדם כזה מכונה בשם אדם גדול, כך מבואר בכל ספרי האמת, ובפרט בניקוטי הלכות. מועדי השם יום כיפור א' יום כיפור הוא כלליות כל ימות השנה. כי יום זה מחיה את ימי השנה כולה. ועל ידי קדושת יום הכיפורים מתעקן הלב, היינו שרצונותיו יהיו רק להשם מטבח. ועל ידי זה מתבטלים כל מיני מחלוקת בגשמיות וברוחניות ונעשה שלום. ועל ידי זה נמשכת שמחה לאדם. ב. ביום כיפור הוגמה התיקון של חותם דקדושה. היינו תיקון הברית. היינו שאם אדם עוסק מראש השנה עד יום הכיפורים ביראה, בתשובה ומעשים טובים כראוי,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 וחמת זאת מכונה מחורתו של יום הכיפורים שם השם.